mtazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wakuria. Abakuria au Wakuria ni kabila la watu wanaoishi katika wilaya za Tarime na Serengeti katika mkoa wa Mara nchini Tanzania na katika nchi ya Kenya wanapatikana magharibi mwa mkoa wa Nyanza. Asili asili ya Wakuria ni Misri. Walifika Kongo kati ya miaka 322 kabla ya Kristo. Lugha yao ni Kikuria. Na mmo mwaka tano. idadi ya wakuria inakadiriwa kuwa laki 6 na 690,000, ikiwa elfu wanaoishi Tanzania na laki 260 ni wanaoishi katika nchi ya Kenya. Shughuli za wakuria. Wakuria ni wakulima na wafugaji. Huku wakuria wa nchini Kenya wanategemea sana kilimo. Wakure wa Tanzania wanategemea sana ufugaji. Kilimo cha asili wanalima ulezi, mtama na viazi na mazao mengine walianza kulima katika miaka ya 1900 baada ya Wajerumani kuhimiza kilimo. Kuhusu upande wa vita, Wakure hawapendi kutawaliwa wala kuonewa. Hivyo walikuwa na elimurika kwa vijana kwa ajili ya ulinzi na usalama. Hivyo utumwa haukuathiri sana. Ila kwa kupenda kwao vita Alijiunga sana na jeshi la KAR yani King African Rifles kupigana vita ya kwanza na ya pili ya Uganda. Wakuria ndio kabila ambalo huona vita kama mchezo na kuwa wakati wa vita ni kama mchezo tu. na Usiombe ukutane nao wakiwa na hasira. Ila ni watu wema sana wakati wa amani. Chokoza, hawa na ubaya na mtu. Ila ukiwakosea bila kujua, hukusamee hata kabla ya kuomba msamaha. Wakuria ni watu ambao hawasalimu amri. Ukionyesha kuwashinda katika vita, huenda kujipanga upya na kutafakari jinsi gani watakushinda. Kasii watu kukatata tamaa mapema. Wakiwa na mori hawagopi chochote wala lolote. Wapo tayari kukabiliana nalo. Wakuria wanafanana sana na wakisi wa nchi Kenya kwa lugha na umbile. Wanadhaniwa walikuwa kunimoja hadi waliposhambuliwa vikali na wamasai. Mnamo karne ya 19 na kusambaratishwa katika maeneo mbalimbali na hapo ndipo ukawa mwisho wa vita ya Kure na Wamasai na ndipo Wakure wakaweka makao yao makuu ya kudumu eneo la Serengeti kwa ajili ya shughuli zao za ufugaji na kilimo utengano huo ulisababisha kuwepo kwa lahaja mbili ambazo zinaeleweka kwa kila kunji. Wakure ni watu wa karimu sana kwa wageni na hivyo wanapopokea wageni huwachukulia kama ndugu. Na hivyo ilipelekea kuwako kwa Wakurya wenye asili ya makabila jirani. Mfano kuna Wakurya wenye asili ya wajaluo, wasukuma, wa masai na kadhalika. Koo za wakuria. Wakurya wameganyika katika makundi madogo madogo au kwa 16 ambazo ni nyabasi, bakira, bairege, bagumbe wanaoishi katika wilaya za nchini Kenya na Tanzania. Batimbaru, Bagamongo, Bakenye, Basimbiti, Basweta, Barenchoka, Baikoma, Bamerani na mengineyo mengi. Makabila yote haya madogo yapo katika kabila la Wakisi nchini Kenya. Kabila la Wakuria pia linakaribiana na kabila la Wazanaki katika mkoa wa Mara nchini Tanzania. Na itikadi zao pia zinafanana sana. Majina ya Wakuria, yapo majina mbalimbali ambayo Wakuria huyatumia kama vile chacha mwita mara wakimaanisha pombe masero wakimaanisha mavuno na majina mengineyo mengi majina ya kikuri mengi yanaitwa kwa jinsia ya zote hasa kutoka kwa babu na bibi wa pande zote mbili na wengine wanaita kulingana na matukio Wakurya wana majina sita ya wazaliwa wa kwanza matatu ya kiume na matatu ya kike na majina hayo ni mwita marwa na chacha kwa upande wa mwanaume, na ngati, bhoke na rhobi kwa upande wa wanawake. Chakula chao kikubwa cha asili cha Wakure ni togwa au wao wenyewe huita kwa lugha yao obosara. Mila na desturi. Wakure wana mila na desturi mbalimbali mbali. ambazo huzitumia kwa mfano kwenye swala la ndoa za kimila. Binti kikure akitaka kuolewa aidha mnaweza mkaongea naye mkakubaliana. Halafu mkaenda kuongea na wazazi wake, kuambia walete ngombe wangapi ambao wanawahitaji. Kama una uwezo wa kutoa mahari hiyo, basi unapanga harusi baada ya kutoa mahari hiyo. Ila kumtorosha binti wa Kikuria, ni kosa kubwa sana na utakuwa umekosea ukoo mzima. Na hivyo huamua kuja kuchukua mahari kwa nguvu, na kama hauna kitu, unachapwa viboko. Sherehe za Kikuria, wakuria wana sherehe maalum ambazo husherekea baada ya mavuno hata harusi zikitokea mara nyingi hupangwa kwa kukadiria sherehe wakijua kuwa hamna shughuli za muhimu kwa wakati huo kama vile kilimo tohara hizi ndizo sherehe ambazo huamsha sana hisia za furaha katika koo za kikuria na mara nyingi hufanyika kuanzia mwezi wa nane hadi wa 12 ila kwa sasa hufanyika mwezi wa 12 pekee kwa sababu rika na uruhusiwa waliposhuleni kwa miezi hiyo mingine yote ngoma za siri za wakuria ngoma yao ya siri huitwa ritungu ambayo huchezwa na watu wengi wa rika zote wakicheza vijana watoto wazee na hata watu wa rika tofauti tofauti na hii ndio historia ya kabila la wakuria idaletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli